اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينصف كلام الله وكلام الله ينصف كلامي وكلام الله ينصف بعضه بعضا وان ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه ان احادیث ہیں آئن تقوا ظوا ظاظم نفس القران باب روایت سنن کتاب و سنت کی نو مسئلہ ذکر کے مسئلہ نسخ سے کم دنوں نسخ لے د سې د یساام مل کتاب م ووسونه سره دا چې کمم قاممات چې کم نه اوغمنڅوک دي چې کمم قاممات او منوک ې د هغبانې عمل کول دا سا ملکتابې و نه دی څنګه باندې ستوري چوي نه دا هغه احکام چې دا دا پسام بل کتابه وژوند د قبیله نه نه هغه منسوخ وو او سبب عمل نكی نسخ ستوي نسخ اقسام سری او سورتون از نسخ نسخ لغت کے زالی تولکی لکن سفتر ریاہ و آتار الاخدام سلعرال او زفورن خیخات مکری نسختر ریاہ و آتار الاخدام چې نن چې څنګه دا په اورنځي منډونې ختم کړل دا د نسخې لغوي معنی راځي د اړلې توېل کې دا نسخې اصطلاحي تاریخ متقدمه معنی تاریخ کړه تغيير في وصف الايه تغییر فی وصف الحکم د حکم یو سیفت تی اوری که لگتغییر رائشی ندار نسخرا تغییر فی وصف الحکم او برکوی لکا مخ کے مطلق و بیا مقید شو بیا عکس یا مخ کے عام بیا خاص شو یا کس پو تغیر کی وسیل آیا شریعت کریمه واسط کې تغیر راغې او بدلون په قرارې حاږي تغي نسخ وایي سمته اړینو په نس باندې په نسخ تاریخ سے بیان او مدته الحکم بایانو مضد الحکم چې د حکم د پااره یو مووه مونږ ته معلومه وه چېکتله ن خراله نو مون ته چې کم حکم معلوم شو هغه مومون ته معلومه شوه چې دا حکم دا نو دا حکم چې کمنو دایي مينو ته یو وخت تا پوريو نو تغیر لاري نسبت سره چې کمندنه مونږ شو او شهرې څخه کمندنه دوه رو بیان د مودې دوه حکم وکړه ان یو شو او جېرې چې کمندنه شهرې او تناسبه م منږ د چ وګورې نو تغیر راغې من شو وګورې نو تغیر راغې سر راهغې او چې هغې ته د کم وګوري الله ش وګوري بس بو مد الحکم چې حکم دکر شوو اوولن م د خلکو خیان دا چې دا حکم دا می د دا واقعي یي به دا حکم دا حکم بدایمي وي چې طلب بیا چې کلوسي کم نه نو ورپسې بلو را لري بلو کومرا لري نو پاتوره کې ده لا چې هغه حکم چې کم مسته پېړشه و راغلا دایمي نو اغاچه کندنو دا ایمینو بلکه اغیاء در سواخت اپوریو در دویم حکم دا اولانی مده سکره بیان کره بیان و مده تیل حکم در تاریخ ده نصدیو دویم نصد آلا نس اتاخیر ترے لکھی گی نس اتاخیر ترے لکھی گی انما نسی او زیادتن فلکو نس اتاخیر ترے په یو مطلب دا نه چې مؤخر کول مؤخر کول او ملتوي کول تر څه وخت ته پوری چې دیواله واپی ویبه یا ملتوي کول د عمل نه وروسته را عمل نه چې ودبانې څخه عمل نشتا. يا رسط قولنا ذهننا ما بالكول ذهننا يستل. شنئ لفظ فادشي ونئ حكم فادشي. بالكول تكملنو لاري قول. رسط قولي ذهننا لتهو سورۃ طلا پر شان سورۃ النساء او ذرو کو پاتې دي دورو کو غني پاتې دي هغه نور چې کم دې نو وخت تورو هغه الله رب ال عزت د نبی رسول نو همیر کړه دې نه ولې او دا له علم اعمال انشاء مدارج كم دونو نسخہ دا نسخة دا تعریف دو ما خبرہ دا نسخہ ہو کون سے ہیں حال سنا تو جماعت مسلمانان نسخہ نص مالي ان شاء الله رب العز يوه حکم منسوخي یو د دې وجهنه مني شالله بادشاہ دې فعل ما يريد يعقم ما يريد حاکم دې او حکیم دې حاکم دې او حکیم دې اجسے ارادوں کی نواں پک چس روح کو مو پیارے پک ور سارے سے گمن حکمت وی ازموں بگدے ہیں نہ رسی جن نہ لری رسی ولیکن نے نہ حکمت کل یو کی وی کلا بن کی باقی ا پوری جنوں او پوږې من نه پو کو او دالیل دارب لزت مربی دی تربیت کو د بندگانو د بندگانو تربیت کو د تربیت کمال طرح څولې بدماډا ما باندې ابتداءن خلقہ کامادو تذور نو ابتداءن خلقہ کامادو ت تیار نو پورنو نو غوی تیاراول او برابر اولي نو یو که اسانی agrarian حکومت आले چې خلاص الگ تیار شو دایوی قانون پاتې کول شو هغه داړي منسوخ کړل د نورې کې خاوره مباص اوس خو د اسلام دو اړیاره چې اسلام خوشو ورسره پره راګي چې اسلام کې لویږي چې اسلام کې اوس دا اور نه جوړيږي چله ګمونده ورته تیار نه یو هغه چې تعالی اسلام ابتداء و نه یو نو خپلوا ختمه سره آشنا وو بیا په آشناوالې د دې د وړه عقل دې په عمل نکوه بیا خو ځانو شکامتونه داوا قامت او دې په عمل نکوه دې په چې څنګه نو عمل نکوه الله تربيت ترسه بندگان په دامه دامه مثال الانسان وی لکایو حاکیم وی را تو وی عقل د جامدنو سوکلاشی مریض ولا لانسی ما را مریض سے بادشاہ دا حاکیم ورنا دواوی ورگی تمیاش پر دوايو پرهیزه اوخي استعمال کي چې اول نه بجو دي شي کاپو کي نو ويده بازار ديره وا په دغه یوګو کې سم ګولایلي کما بازار پر دخرا خلاص واي مریض چې سمه دوايي څه کم ده نو بازار دوی راو بازار نکړه دا حشیم په دې ژبانه دغه علاج دا یو بولایو دا یو سره مولایو باندې ګولې زو بدن تیارول وکارو ما سوا ما دا وا چې دې ګولې ور سره تاثیر نکاو ومخیاغه سره بولا ورغې دوی ورکرا چې لا شذونه دې کمده نو خاص اگر در بدن نسکی، خارج کی، اچھا اگر تلگ رکلی، تواسط ما دے، وست آئی و دوائی و تولی گلن، مدخشان تے، اجوی شرعی اومنی، اول ازن دوائیان ورکلی، و تاغی و میدان سکھو، دو، دو، شخلق برابر سو، ورطایت کمن و دوائیو لکل، وی داستاس و همیشہ دا همېڅ د فارادوي دا نو د وایریس کېอัลډای چې دوايي بازار کړا او ډاکټر وی بازار نه ودارې د علاج او موږ د دې مخ ته یارو په دې کې سمونیت نشا دې وجنه مسلمانانو نصح حکمت د باري تعالی وي او تربيت د باري تعالی وي دې کې دا نور دینونو په خواني چې مدام انسانیت لزه انتظارولو بین انتظارولو مبسوط قران او مبسوط نبی عليه الصلاه والسلام او دا ادم عليه السلام نو پریثار السلام کور در انسانیت ده تفولیت او علي نبی عليه السلام دوري دبلوغ شو انسانیت ده شاو دبلوغ شو تربيه وتكاو باغياني باغا رحمتو كي داود عليه السلام نوالي طريسال السلاموري كما حماد دائم طا دي كول بكارو او القران الكريم كيرال ذي القران الكريم كي بياج ارجي مصدقا لما معكم مصدقا لما معكم مصدقا لما ما هو عليه كي كما تزيد تزيد تزيد دا د اسلام چې کوم دنو جامعیت ته راغی راکول او له مدې څخه او چې کوم پر هغه کی وقتی دا قامت نه وښسو شو لږه اسلام په تداد کې چې کوم احکاماسو د قرآنو او د اسلام خوځکم سو وقتی ته هغه د شین شو منصوصو مدار زره <سؤال> مونږ تینا پوس ناو دوري نبوت کې وو يهود نه څنګه مني اوبې اس خبرې کوي يهو صاحب څنګه وایي زاده چې وروي کوم نس خو وبنو هغه په يهوديستانه سره نس خرج دمو سلمانني چه نس قهوم بانی و ده ده ننه ایریگی چه قرآن بسه شید منسوخ شید نس قهوم بانی و ده ورسقه ده کمدنو دهوید چه اگر قرآن کریم منسوخ که دل نشید قرآن کریم چه کمدنو منسوخ که دل نشید نصفا یعبود نمانی نو اصل وجه ده هوا و لگا بانا دا جوڑا کی و ایچی دان ناصق حکم چده و اللہ تدر حدو نمخ کمالوم و کنو معلوم نو اکنو معلوم نجاہ الرازی پا اللہ کی او کمالوم و راوری انا نقادر پی نشو اللہ رب رزت نبی آئی جز باری تعالی کی مناس کمانل یا اللہ تر جال نزبت قولنی یا اللہ تر عیدت نزبت قولنی تعال اللہ وانزالک اولو و سبیر دا دا وې چې ګنده نو یوځل زیانند او خراب خبره نه الله تزه هو کوم معلوم کوم معلوم معلوم پر او له قادر کوم قادر قادر پر او له ولینا خلق وځه تیار نو د خلک وې جذو د ځای جذو د خلک وې جذو خلق پر دغه څنګه حکیم چې ګندنو دوايي په ولرزوم ورکول شي او چې نی ورګي نو چل لیکنه دا دناستې حکمت او حکم دناسته او حکمت او حکم بیان درې خبره دناستې منسوخ کې اسمنا چې کوم حکم منسوخ شي ناریق اسمنا یو منسوخ الحکم فقط دو منسوخ التلاوت فقط در منسوخ الحکم والتلاوت جمعیان یو منسوخ الحکم فقط شه حکم منسوخی او تلاوتی باقیوی نمتقدمین بنی بنیزوان نی صرف وصف دعیات کی تغییر کنا صویلہ داغیب و نیز تقریباً تین دست و آیاتون منسوخ تی آیاتون اشت قرآن کیوس و عمل بینکی متاخیرین و بیان و مدت میں داغیب و نیزوان نی شل آیاتون منسوخ شل دات آیاتون نیز چه تلاوته کیه و حکم پی نشتر منسوخ الحکم شاول اللہ محلو تعالی رشل و آیاتونو توجیه کری دا نبینزللس حکمونا نبینزللس آیاتونو آغام حکم پاتشوی دی او دینزلللس آیاتونو بارکی میلی جدا منسوخ تی یعنی او سوئی لیکی گی قومل بینکی گی نبینزلللس شاہنوار شاہ کشمیر رحمہ اللہ تعالی شیخ و سیوک مرنہ وسین لینہ ورنلہ وبرکدہو داغت تین تین زوہ یا تنو دا سے توجیح کردہ چھپتا داغت توجیح بانی عمل کے دلش نو نسوسو کی اعمال اولا رینا احمالنا بارال و یو مانا بانی منسخ الحکم بی و بلہ مانا بانی منسخ الحکم ایو ته څنګه دا منسوخ حکم زم ته څمدې منسوخ او تلاوت په پاتې پات تلاوت ایجازت نه مطلب دار دی چې کومس کې هغه وګوللست نو موږ پېنې کیږي موږ پېنې کیږي او په کارز باندې لټړشي بیردس اللہ اس لگول وردہ جائز دی بیردس اللہ اس لگول چکم دنو وردہ جائز دی خود کمیو سمجھتا عمل بھی کی گی منسوب تلاوت دے و لکہوتم بھی عمل بھی کی گی اکارت الرجم سو الشیخ و الشیغت و عزازان آیا فرجمو مان اکالم من اللہ داجِ کمدنو آیت الرجل عمل بشتا دی تلاواتِ منسوخ تی درہن قسم نی منسوخ الحکم و تلاواتِ جمعان حکم منسوخی او میسی کمدنو تلاوت منسوخی او مې حکم منسوخ کړ او مې تلاوت منسوخ کړ څه یوه دغه چې موږ وئ شیعہ جی کمدنوی در صورتی نسام رو خوشنی تلاو نه راہ کامات سیر منسوق الحکم و تلاو سورتونا دنس سیرنز مقابرون سورتونا دنس سیرنز تول سورتونا تلور جوړي حلور جوریگی نسخ القرآن بالقرآن نسخ الحدیث بالحدیث یعنی او حکم ثابت تو قرآن نے او قرآن تو بلحیت پانے محسوس شید ذہنی او حکم حد ثابت پر حدیث او او حدیث فعنی منسوخ شید در دو متفقتی دو صورتون مختلف نسخ القرآن بالحدیث او بالعکس نسخ الحدیث بالقرآن نسخ القرآن بالحدیث او نسخ الحدیث بالقرآن او حکم نه قران کریم کې ثابت دي په حديث باندې منسوخ شي دندريان کاسته دي په حديث ثابت دي قران منسوخ شي شوافي چی نه وې مصطفق علي مختلف نه منګا متفق صورتونه ومنو مختلف ومني شوافي متفق صورتونه ملي او مختلف پروتونه چې دې نه ځنه مني وای دا سي چې وګورئ دا دلیل څوک منسوخي بیا به دا راشي چې الله خلقو ته پیغمبر دې استوا حکم کوي او کومپل حكم کوم منسوو اوبر ده الله حكم کوم منسووخي نو بیا به وایي چې دا پرمبر چې دی د د الله و کوم په خپله نهې نو بلته سه و چې و معې بلته سه احنااب دا سلور واړې دا سلور واله قسمونه چې ديناغ من احنا پو داستا وم شودي دا خو متطفق ان الله بل ذا حکم کې په خپل خپل حکم نمانی چې نو سره قران په قران شي او په رمبر بل ته کوئی جدا حکم څه کوي هما نه په خپل ځای باندې کې خپل ځای باندې وایي دا څه څنګه دلی ولا هودللی نه داوې سیمان خبرې کمنې چې دا څه خبره افلاکو کې نه څه انکار د حکم ننو نسخ خو بیانه مُد Bond در حکمو نو اللہ شعر عضی ده پیغمبر دیوکم دا او پیغمبر شعرش تے وضاحت قولیشی دا اللہ رب و عجلد ده حکم دا مدد شي قولیشی وادیہ قولیشی بیانه ولیشی نسخ خوص فبنسنو خو بیانه مُد در حکمو نو اللہ رب و عزلد پیغمبر پره نماز له صلاة وصلم د الله رب ال عزت حکم مدا هغه بیان ولې شي ال غطا دومره چې کله نصره حدیث چې کله نصره نو قرآن په حدیث کېږي نبیادی حدیث قوت کې د قرآن برابرۍ متواتر وي یا خبر مشاور بی شپا قوت کی جمعنا قرآن کریم سوی برابر بی شوافی ہو مختلف صورت کی ازان لحجی جمعنا داوئی ہو شی کلامی لا ینصحو کلام اللہ دا روایت ازان لجلیل د زور ایتونو کې دزور ایتونو کې د ن مله را م کلمي لا یینڅ خو کلام اللهوا پسست دی ور کلام الله ین ص خو کلمي ددوننو شوافو دا یو صورتت ک اختلافی من نو احنام صدی نے او جواب کی شر دی کلامی نمورات اجتحادی کلامنے من خبره اپا حادیث ہوگی دا کلام کی نام دوے مدارا چې دی روایت سانت چی او جبرون ابن واقد ابو سفيان ابن وينه او جبرون ابن واقد چې ده ضعیفه ده ضعیفه دا روایت چې ګمونو په بیلته مات دیر نه نور قصفیر وید امی عمر شدی نظر سند محمد ابن الحارس عن محمد ابن عبد الرحمن عن عبیه دا سند دی عن محمد ابن الحارس عن محمد ابن عبد الرحمن عن عبیه دا سند دی کلو هم زیاب قائصم صدین سے رحمه اللہ تعالی نکرکڑی چی کلو هم زیاب رسول الله ين صلى الله عليه وسلم کلام الله ين صح کلامي وکلام الله ين صح بعض ابو بعض ابن عمره فار قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذه سنا ين صح بعض ابو بعض زمغا دي سيني ين صح نص काही بعض ابو بعض يو بلره كانث القران لكه قران كريم يو وآ نبی صالبت الخسنی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الله فرائض اللہ الله احکامات مقرد کری دی فلا تزیعوها لاللہ رب لیدتا احکامات زائق و ایمان اللہ مقرد کری دی فرائض عبادات مقرد کری دی محقا دیکھم دنو مزائق و ایمان. فلا تزیعوها ديي دې قدي نه او دې عملي فارې باندې اول نه کوللي وحرمه وحرمه الصلاه تنتهي بها الله الذي سجنه حرم كلي ذي هاتم کوي يا دې مطلب دالي که آغا حرامو و ارتکار دا انتحاق الحرومات تی لکا پابندیو لگی استاد پابندیو لگی. یا تالید دوست کم دن ادارہ پابندیو لگی. او دا آغا پابندیو سو خیال نساتی دا پاگا پابندیو پوری اوکانم پوری خاندلی دا داغی حت اکوی، بیزتی بی داغی اللہ بادشاہ دیسنی پابندے پا مو قرد کری دی خوراس کار جامو افعال اقوالو کی دا کووی جامو کوی دا کوری دا کوری نبا مون بانی زنی سجونہ حرام کری دی او چمون داغی ان ارتکاب کو تناول حرمات کو آغا حرام شجونہ احتمالو محبذ نظر مکو او کویه مغتره غیبت مکو او کویه نو داتې کمنو د هغه په او د هغه قانون نه سکتے داوی به عزتی ده او خندنه لري ورpore لا سنت هی بوها وحد حدودا فلا تعذوها او مخره کړي لې و فلاقات دو هغه کول نو اړایمه دا یې کول نه چګندو ما اړایي د دې کې دو صفته دی یو به جامعیت بل به معنی ایاثی فولر دې ګمدنو مقرر کړه مدا جامع او په حق تا او دا معنی آزاد اختلاف د حد غیر نه چې د غیر حد سره وزایشي په ترتیب فوله مقارصه دا پله جامی دا مطلب خپل ح به کی گیر حدود خپل حدودس کې را کې او د بل چاه ه خو سره او کېلی بل چااح په سره اوای کې تاری کوم حد کوي سر جاې اووي او معې او خپل او فراد د سري جا او او مع وول د چا نه نشاره دلی تا بيحدو احكام ذات حدوظ قوي احكام ذات حدوظ قوي جدار طول امني دين ابي يوف ليقدينا اور ذا نو بگي سولاينا ورداننا كاي بنا ودي كم جمعيات وششه دي منيات مطلب حاكم الله ده ستكم من ان الحكم الا لله ده روح المعنی تفسیر د سورة باقارا کی ذکر پڑی رئی تفسیر د سورة باقارا کی داتا کیا ذکر کڑی رئی یاو بلے بکیویل رئی حاد فاسل وی جدائی راولی نو دا احکامات فاصل لی بین العادن والمعبود والحاکم والمحکوم وما و ما بين دا عبودت ما ابود کی او دا حکیم او دا مفهوم کی سری باطل چې مقرروون کې د حدود معیار الهي هغه معبود وی هغه حکیم وی او چې منون کې او جاری کون کې د حدود وی هغه ادي وی او مفهوم وی هغه ادي وی او سری مفهوم وی صدا حق دی باطل له ما بين دا الله زحضرت کې چې الله مقرروون کې او باندې چې ګندونو ناشستون کړي واحد الحدود او مقابل کړي حدود خلاطات او ماورې دینا اټزانې حدود او کسونه یو حدود بدلنه حدود چې ګندونو بدلنه شدانه ملي او د مقابله کې نور حدود جوړي دته محادهو ملي شریدا دې مقابله کې نور حدود جوړې نور حدود جوړې لا قوس حدود د افریقې اړنې به حدود جوړې زموږ د یاته دا اغاج کمنونو عمل نکول جاری کولینا منی یو جاری کیینا دامه اعتراضه چې وای منی خو جاری کیینا عمل پہ لګې وا حد حدودا ولا تعذوا مقر کړی یو د تمہاري پیروارتو کوئ دې نه وا سکتانشا من غیر نسیان فلاط الحسوانا اچوب شهري الله ذن سونو ربير يرنا الله ذن سنيي انورا غلي الله ربو ل عزت شهير ورا غلي ان ربي لا يذل ولا ينسا الله نهير نه راجي پوجي پري خو دليدي الله رحمت او استانو اتاز با اسم کوي تا شروع شي دي کې باس کوي هغه دې یا مدارین اطاری حکم رازی مغزلی دیناکی نی بس فسقطانشیا شوشید الله د زنه سوزونو د هنرین سیانین بغیر د هیرنا بالا فلا تبسوانان واس تنم کوی اراول احادیس السلاسه دار قطنی دره والا روایت شوول دا دار قطنی رحم الله نقل فری کتاب اول